Bismillahir Rahmanir alam nashirah. Al-Inshirah au Surah sura ya Surah na nne ambayo ina jumla ya aya nane. Surah hii aya nane. Mwenyezi anasema Subhana wa Ta'ala kumwambia mtume wake Muhammad SAW kwa ndia ya kumkumbusha neema zake na, na kumpa moyo Alam nashrah laka sadrak hatuja kukunjulia wewe kifua chako hatuja kukunjulia wewe kifua chako wawadana Anka wazraka na kukuondoshea wewe uzito wako alladhi wa haraka ambao uliuthakilisha mgongo wako warafa'na laka dhikrak hatuja kunyunyulia wewe e, utajo wako hutajwi ila unatajwa pamoja na wale wako la ilaha illallah Muhammadur rasulullah Haja kutosha hilo? Basi kama umejua kwamba hayo yanakutosha basi nanyongeza ziko, nyongeza ziko ambazo Mwenyezi Mungu amezoya tayarisha kuzikufikia wewe. Fa inna ma'al usri yusra. Pamoja na kila shida, pamoja na kila zito, uko epesi. Pamoja na kila dhara iko nafu. Inna ma'al usri yusra. Hakika pamoja na kila uzito uko epesa anatilia mkazo fa idha faraghta fansab basi ukishakumaliza kutekeleza ibada zako za fardhi elekea ujichoshe kwa mwenye Mungu kumwomba kwa kuendelea na ibada za suna. wa ila rabbika farghab na kama wako pendelea kila unalolipenda kila unalolipenda litake kwa Mwenyezi wako. صدق الله